Не проходила крізь заморожені часові отвори. Мене не присипляли і не вживлювали у мозок чіп. Нічого такого зі мною не було. Я просто поїхала на околицю міста і втратила здоровий глузд від спеки чи втоми. Але чим пояснити, що це відбулося двічі? Нічим. А якщо... Це так, то краще все забути. Викрасити з голови, вимкнути ноутбук, більше ніколи не їздити на ту околицю і нікому про це не розповідати, хіба що піти до скверу, знайти бабцю гіпнотизерку, взяти її за барки і повезти до відділку міліції. Вона точно щось зі мною зробила, як кажуть, «Пороблено?» Я поглянула на місяць. Він лежав на гладкій чорній поверхні, мов на воді, і дивився на мене. Скільки років я прожила без цього запитання? Де він живе? Чи має коли-небудь відпочинок? Це питання гостро хвилювало мене у дитинстві. «Куди поділась та наївна дівчинка?» Невже я змінилась настільки, що змусила її відділитися від мене фізично? Відірвала її від себе, мов, присохлий струп із рани. Змусила існувати окремо, в іншому вимірі. Стоп, стоп, стоп! Я згадала, як кілька років тому мені довелося працювати в одній жовтій газетці і писати усяку маячню, про аномальні явища природи. Ці теми були в моді. Газета розходилася на ура. Тоді один божевільний і невизнаний теоретик години чотири утовпмачував мені свої досліди щодо влаштування Всесвіту. Мовляв, Всесвіт складається з двох накладених один на другий світів. Вони прозорі і дуже слабо пов'язані між собою. Збіг є лише в опорних крапках. Один світ звичайний, другий тіньовий. У цьому тіньовому світі такий самий набір елементарних часток, атомних ядер, простих і складних молекул. За певних обставин і умов ці елементи ніби виходять на поверхню, і перед щасливцями той теоретик вважав себе саме таким – Відкриваються картини минулого. Але він нічого не казав про те, що у цьому минулому можна існувати. І запевняв, що може вести діалоги із Сервантесом. Чудово. Я теж була б не проти побалакати з Сервантесом. Але зустріти саму себе – це вже занадто. Я пирснула і з острахом прикрила рот долонею. Згадала анекдот. У Петербурзі екскурсовод водить музеєм школярів. Підводить до скляної вітрини, за якою два кістяки, великий і малий, і каже, це кістяки Петра І, у дорослому віці і в дитинстві. Треба випити ліки і лягти. Але як заснеш? І знову ж таки, чому це трапилося саме зі мною? Що у мене незвичайного? Може, в усьому винен той мій ривок, Котрий я здійснила років у тринадцять? Знову стоп, як кажуть, звідси, будь ласка, повільніше. Суть того рівка полягала в тому, що одного чудового дня Вона зібрала усі свої речі, всі до найменшої дрібниці, У великий мішок. Виїхала за місто, вирила яму, Висипала туди в міст того мішка і підпалила а потім засипала ту яму землею. У якусь миті з жахом подумала, що робить так само, як її мати, нищить минуле. Саме так це було. Пояснення? Дуже просто. Хотіла назавжди відрізати від себе усе, що пов'язане із цією, як кажуть дорослі, золотою порою дитинства. Вона набридла їй. Вона сиділа у її грудях, мов кілок або велика циганська голка, не даючи вільно дихати і рухатись уперед.